ויומר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה. ויומר, ככם נא אלי, ועברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקם, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויומר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך.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 כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו. ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם,